«З великим задоволенням!» — схопився з колоди. «Люблю з вітерцем!» Він порівнявся зі мною, його тонкі губи кривились у зверхній посмішці. Мене аж злість взяла. Не терплю, коли вважають ні на що не здатною. Я почала заводити моторолер, як позаду пролунало відчайдушно і злякано. «Шакула! Стій! Стій!» Я побачила за колодою, за спиною Юрка, що встав і вражено витріщився високого чорнявого хлопця у брудній жовтій футболці. Блідий, розпатлений, він спирався на дручок і важко дихав. Шакуло метнувся до товариша. «Філон, друг!» – зраділо вигукнув. «Що трапилось? Що?» Ногу підвернув, хотів ступити та ойкнув і вкляк. «А ти тікати, Шакуло!» «Куди тікати, Філоне? Куди?» – вдавано весело говорив Шакула. «А де сумка? Де?» Ми з Юрком теж підійшли до них. Допомогли підвести Філона, мабуть, прізвисько, до землянки, посадили на траву, і він сперся спиною на горбик, заплющився, застогнав. Йому треба в лікарню», – зауважила я. «Почекай», – відмахнувся від мене Шакула і затряс Філона. «Ти мене чуєш? Де сумка?» «Оближ смикати його!» «За якоїсь сумки!» – скипів Юрко, хапаючи Шакулу за руку. «В нього, можливо, перелом!» «Ти розумієш, перелом!» – покивав пальцем перед розплющеним шакулиним носом. Той на момент оторопів. І його зелені очі забігали туди-сюди за пальцем, та нараз вони зовсім звузлись і вп'ялися Юрію в обличчя. Він лиховісно скрихотнув зубами, аж мені зробилося страшно. «Ти човачкастий в'яжіся!» – погрозливо засичав, і простяг до лиця Юрія розчепірну п'ятірню. «Та я тебе!» – і раптом стримав себе, вибачливо продовжив. «У тій сумці мій паспорт, диплом, трудова книжка. Дійшло, а ти?» «Не панікуй!» – не витримала я, і втрутилась у розмову. «Знайдеться сумка. От як його відвести в лікарню». «Є сумка, є!» – прохрипів Філон. «Є!» – Шакула присів коло товариша, поцілував його в щоку. «Філоне, золото ти моє! Де ж вона, рідненька?» «Я його завезу до міста або в село. До села навіть ближче. Там є лікарня», – запропонувала я. Мені було шкода того Філона. І трохи дивувала поведінка його товариша, який надто переживав, але коли йшлося про життя друга, і навіщо носити про собі паспорт, трудову книжку, диплом? Може, влаштувався на роботу? Мабуть. «Відкрив очі, Філоне», – попросив Шакула. «Ти чув, повеземо тебе в лікарню. Сумку ж не залишимо». Між деревами з'явилися Максим і Клава. Я помітила, що вони трималися за руки, ну як битсадківська малеча на прогулянці. Замріємо щасливі, а вже аж напилися води. І кого хотіли обманути, безсоробники. О, роз'єднали руки, щоб ми не побачили. Підійшли до землянки, не помічаючи ні шакули, ні філона, які сиділи за нею. Що ви там робите? звернулася до нас Клава, обходячи землянку. Шакулу немов підкинуло. І він став на рівні. Його плескате, одутле обличчя витяглось від здивування, і Клавка теж вражено витріщилась на нього, вклякнувши на місці. Вони дивились одне на одного, поступово обличчя Клавки блідніло, і вона, мов би, зів'яла. Макс, розгублений і приголомшений, втупився в неї. «Кого я бачу?» — нарешті збуджено вигукнув Шакула. «Оце так зустріч!» «Хто? хто там? Хтось ще прийшов? промимрив заплющений Філон. «Відійди, Шакула. Шакула оступився, і Філон відкрив очі. Смикнувся, наче хотів звестися, а Клава затулила лице руками. Клавка! прошепотів Філон і перевів погляд на Максима. І я і Юрій розгублено стояли збоку і чекали, що ж воно далі буде. «Ти їх знаєш, Клаво?» – підозріло поцікавився Максим. «Знаю!» – затинаючись, відповіла вона і пішла до колоди. Сіла, знову сховала обличчя в долонях. Максим насуплено зиркав на неї і чекав пояснення. Клава мовчала. «Ворушись, Філоне, ворушись!» – заметушився Шакула нетерпляче, затупцював коло товариша. «Потім з'ясуйте свої стосунки. Де сумка?» Клава прийняла долоні і знічено подивилася на Філона. «Що думала? Вже капут мені? Ні, я ще з тобою побалакаю!» Зловтішно сказав їй Філон і до Юрія. «Нагнись, друзяко!» Кілька слів. Юрко нагнувся, і він щось зашепотів йому на вухо. Максим знервовано кусав губи. Я здогадалася, що існував якийсь зв'язок між Клавкою і Філоном. Макс, напевне, теж зрозумів і переживав, не знаючи, що робити. Ох, і вклопалася Клавка. Тепер не задиратиме носа. І чи Макс простить їй? А вона, мабуть, не розповіла йому про свої стосунки з отим. Якісь вони неприємні, щось у них мені не подобалось». Юрій пішов у ліс. Шакула пильно стежив за ним. Максим стояв посеред галявини, непривітно позирав на клавку і більше не наважувався ні про що питати її.